فإن أستقى الحديث كلام الله وخير الحج حج محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مفتتاتها فإن كل مفتتة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار محترم سلام الله أم bilinc takvalı takvalı olmalığa çağırıram və biz necə bilirsiz və Məhərrəm ayından bir neçə dəfə danışdıq. Və dedik ki, gözəl aydı, birinci yeni ildi müsəlmanların, həmçinin bildiyi ki, bu ayda gözəl gün var, aşura günü, o gün haqqın batilə qalib gələn günüdür. Allah s.ə.v. Musa a.s. kömək ilə Fironu qarşı və, külə, və Fironu məhvilib o gün. Və həmçinin Hər bir müsəlman bilməyədir ki, bu, məhərrəm ayından sonra səfər ayı gəlir. Və səfər ayı, müsəlman ayının ilin əvvəlində ikinci ayı gedir. Lakin, səfər ayı gəl gələndə artıq bizə bəzi məsələləri yada salır və bildirir ki, bəzi müsəlmanlar hələm indiyəcən baxlayaraq İslam dini gəlib, Qur'an və sünnə səfər həni münasibətdə yenə necə İslamına əvvəl iddirlər, hələ də qalıblar. Heç bir fayda olmayıb. Və təbii ki, Allah subhanət hələ üzə ondan qoxmağı, yalnız ondan qoxmağı əmr edəyib. Yalnız onun əmrlərini tab onun qadağan onun nəhy şeylərdən çəkinməyə əmr edir. Allah Subhanahu taala buyurur, Bəqərə surəsinin 197-ci ayədə ayəsində: ay "Və mə təfəalū Allah Subhanahu taala Bəqərə surəsinin 197-ci ayədə buyurur ki, Allah gördüyünüz hər bir yaxşı işi bilir. Tədarik görün. Ən yaxşı tədarik isə təqvadır. Yəni Allah qorxısı. Allah'a bağlanmaq, Allah nə olmaqdır. Və bu Allah qorxısı, Allah'a bağlanmaq, Allah'a təvəkkülləməyə. Allah səfəhətə aləm bizə vəsiyyətidir. Ona görə Nisa suresi 131-ci ayda buyurur ki, وَلَقَدْ وَصَّيْنَ الَّذ۪ينَ اُوتُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَا اِيَّاكُمْ اَنِدَّقُ اللّٰهِ Yəni Allah subhanətələ bu ayədə bildirir ki, kitab verilənlərə, onlara ki, kitab verilir, onlara tövsiyə olundu, İslam qabaqçıları də və sizə də həmsininki Allah'tan qorxasın, təqbal olasın. Ona görə İslam başqa şeylərdən qorxmağa qadığanlıyib. Babaqiyyəni batıl görür. Ona görə Abu Hurayr radiyallahu anhunun rivayətində Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Lə ədva, vələ tiyarata, vələ həmmətə, vələ səfar. Bu xalq, muslim rivayət edib. Yəni, nə ədva var, nə tiyarətə var, nə həmmətə var və ya və nə səfərdə var. Yəni, bunlar təbii ki, hadistə ə, Peyğəmbər s.ə.v. bizə əqidəni o batil xurafatlardan təmizləmək tövsiyə eləyir. O batil xurafatlar ki, hansı ki, cəmiyyətdə var idi, indi də var, hansı ki, xurafatlar qəlbə təsir edir, Allaha zəni, yaxşı zəni pişt, zəiflədir, hət də ola bilər, tam aparır qərbdən. Peyğəmbər salasan buyurur ki, lə ədua. Yəni, Peyğəmbər salasan bu sözlə demək istəyir ki, heç bir xəstəli özü özünlüyündə təsir edici deyil. Lə ədua. Çünki cahili dövründə, Peyğəmbər salasan belə demək, çünki cahili dövründə onlar elə fikirləşirdilər ki, Xəstəlik özü təsirləyir. Arva yani bir xəstə adamın xəstəliyi sağlam adama keçməkdir. Cahili dövründə elif kirləşir, xəstəliyin özü keçirdirdir. Amma Peyğəmbər sahəsə onları tərbələndirir, o cür əqidə olanları, və deyir ki, xəstə yol, da hər şey Allah falan izni olur. Allah falan izni olsa keçir. Bu odmə deyir ki, şəriyyətimiz bu hədis Peyğəmbər sallalları sünləm xəstəliyin keçici olmasını inkar edir. Xeyr, ona görə başqa hədislərdə Peyğəmbər sallalları burada məqsəd əqidə cəhətindən tərbiləndirmək idi insanları bu hədisdə. Yoxsa Peyğəmbər sallalları sünləm buyurur ki, xəstə adam sağlam adamın yanına gedməsin, sağlam da adam xəstə adamın yanına gedməsin, yəni keçici olanın. Oha, sələ keçicidir. Bəli, hadisə məqsəd birbaşa xəstəlinin keçici olması, xəstənin özündən qorxmaq ki, Allahın heç bir əlaqəsi olmaması o inkar edilir. Və başqa bir peyğəmbər buyurur ki, vərəmdən və ya bu kimi keçici xəstəliklərdən, xəstəliklərdən şirdən necə qaçırsan, o cür qaçqınla. Təsəvvür şir, şirdən, adam necə qaçar, o cür qaçmağa buyurur ki, xeyr, insan qorxmalıdır üçün. Əhməd Və ki, sadəcə, hədislə budur ki, tərbiyyələndirir bizi, dedir ki, hər şey Allah sağlanın qəzarla qədərini olur. O, bu əqidə yox idi cahilliydə, cahillərdə. Və çox təəssüf ki, indi də görürsəm, bəli adamları, bəli şeylərdə görürlər təsiri, Allah qəzar qədərində görmürlər. Ona görə, peyamlar sağlanın buyurur ki, lə'adva. Və sonra buyurur ki, hədislə, qıddı yarata. Qıddı yarata həmsinin, <coughs> Bəzi e, hadisələrin təsirli olmasıdır. Məsələn, pişik keçdi, məsələn, qaşıq düşdü, məsələn, ulduz düşdü göydən və ya məsələn, çörəyi əli qoyub yaxşı əlamət deyil. Bu əlamətlərdir, əlamətlər. Bunlar da bunlar da cahilliyin əqidəsindədir. Baxmayaraq hər bir adam İbrahim Əsir deyir ki, elə bir adam yoxdur ki, bundan salamat olsun iOSan gəlir də nə şey Məsələn, nə şey olanda deyəsən, qapının arasında görüşmək olmaz. Deyir, salam vermə belə. Gə kirçəli, yoxsa tələl olacaq. Elə fikirləşir. Və ya məsələn, başqa şeylər. Aydınmdır? Bunlar hamısı əqidə batil əqidələrdir. Fürtperəştlərə gedilərdi. gedilərdi Majusçuların. Olmaz belə. Müslüman gəlib, İslam gəlib, bax bu xurafatlardan sənə götürsün. Yoxsa qorxur adam. Bütbərəs əqidəsində olanda qorxur. Nə keçdi? ha hə? belə oldu, belə oldu, bir şey keçdi bu tərəsdən, bu tərəsdən keçmərəm. Və ya, çıxıb görür nəsə, qaydır, deyir ki, yox, nəsə olacaq, bugün hava, havada yaxşı deyil, nəsə bu olacaq və s. Allah hamısı batıl əqidələrdir. Sən Allah təvəkküllə, Allaha təvəkküllə, inşallah, Hər şey bilginəcə Allahın qəzar qədərinləndir. Ona görə o kifayətdir. Ona görə e, çox vaxta belə şeylər insanlarda olur. Məsələn, nə işi gətirmir? Dirsən, sən olmasaydın bu iş düzəlləcəydi. Belə demək olmaz. Hər şey Allah tovan qəzar qədərinlədir. Görmürsən? Bəsə Araf surəsi 131-ci ayəni oxu da. Belə kəfirlər deyirdi. Allah Subhanahu buyurur ki, və intusibhum seyyate ittiru bi Musa wa man ma'ahu wa man ma'ahu Al yani Allah subhanahu buyurdu ki o onlara bir pislik üz veridikdə isə bunu yəni bu uğursuzluğu Musada və onun yandakilərində görərdilər. Yaxşı o zaman əla. E Elə pislik a sən elədən, sən." Aydındı? Əlgiden, Kuran və sünnə batırl dəyir. Ona görə, batırl eləməyini ona görə dəyir ki, həmən ayədə, davamında, Ələ inəmə təiruhum indəlləhi və ləkinnə əksərəhum ləyələmun. Allah səhələtə buyurəyir ki, Əcəh olun ki, bilin ki, onların başına gələn uğursuzluq Allah'tandır. Şəhələsən. Onların başına gələn uğursuzluq Allah'tandır. Lakin onların əksəriyyəti bunu bilməz. Ona görə insan gerəyi möminin əqidəsi tam Allaha bağlı olmalı, Allah təala külləməldir və bilməlidir ki, nə baş verir, Allahın qəza qədərindədir. Məsələn belə əqidələr var. Məsələn deyək ki, "Amma adımı sağ qoyduruz." Nə sizdə belə oldu? Aydındır, var cəmaatlı, millətdə belə şeylə əqidələr, batil əqidələr. Hansı ki, məcusilənin bitfərəçlərinə gedərləndən qalıq, xristiyan yaxudlərinə gedərləndən girib. Bılamı, sınağıldır. Həmçinin e, başqa məsələlər. Və ya məsələ tutaq ki, bayrət çanda bir axsa gördü, deyə anda bir işimi gətirinəcək. Və ya kör gördü, deyəcək, bu yaxşı alamət deyil, əlamətdər. Olmaz belə şeylə, inanmaq, bir şey keçdi və keçdi Kuşdur. Və hədsin davanda Peyğəmbər salatəmizi tələbələndirir və tövsiyə edir ki, əqdəmizi təmizliyə bitbər etdiyilə ki, və ləhəmmətə Həmmə bir quşdir qarğana ya belə ümumiyyətlə bütün quşlar daxildir, bəzəmlədir yəni cahili dövlündə var idi ki quşu bırakırdı, o taraf quşlu yaxşı olacaq, o taraf quşlu pisa olacaq və ya kiminse evinə indi də var, kiminse evinə Qarına qondur, deyir bilər, ha, burada bir səhzə olacaq. Yəni, adam öləcək, nə olacaq? Aydındır. Bu, əqidə batildir. Hələ olmaz. Ola belə quzun qonsun dama, ola belə başqa. Aydındır. Bələ əqidə olmaz. O, heç bir əlamət deyil. Əlamətlərə inanmaq olmaz buçur. Və salam. Bunlar hamısı, üç pərəsliyindən qalan, əqidələrdir, batil əqidələr, xurafatlar. Həmçinin zaman da var, zaman da var. Ona görə də çünki hadisin tamamında gəlir ki, "Valə səfar". Həmçinin Səfar ayda, Pis ay deyil. Peyğəmbər paxta, çünki cəhiliyyə, müşriklər, bitvərəslər, onlar ilə səfar ay ağır ay idi. Ona görə görürsən, səfar ayda evlənməz. İndi də varbaya gedə, indi də dilə ağır, lakin neçə kilo olduğunu bilmirlər. Neçə kilo, Aydın deyir. Dillə ki, və səfərdə nə var? Səfərdə toy olmaz, ağırdır. Səfərdə səfər getmək olmaz. Səfərdə nəyisə başlama olmaz. Uzunsu gəlməcə və sair. Bular hamısı nağıldır, minbiri keçən ağılları və batıl əqidədir. Buna gəl mis'əman gərək. Elhamdullah səfərə gəlir. Cəzəl aydi, əşinə toy eləyib, bu ay salgınla qəsdən qoymuşuq, əvamlar cahillər qorxmasınlar qoxmasınlar ki, zəlzələ olacaq və s. Aydın yavaş-yavaş bu əqidələyə geri cəldi. Da Peyğəmbər sallallar, sən bunu Peyğəmbər sallarsın deyib. Ona görə bu cür əqidəni qarşı sabləyə də görürük. Məsələn, Allaha təvəkkürləyirdilər, onlar belə şeylə inanmırdılar əlamətlərə, hadisələrə. Əqidələrin, həyatların, əməllərin hadisələri görə qurmurdular. Yəni, nəsə, əlamətləri görə. Habisələ görə, əlamətləri görə. Qaraqoş dinərin nə oldu? Ona görə Ali bin Əbi Talib o vaxt ki, döyüşə asızlaşır xavar işlərinə, gəlir, münəccimlərdən biri deyir ki, ona, ya Ali, bəs, ay əqrəbaydı. Çıxma gənəm, uzdatan. Ali, də, Ali bin Əbi Talib deyir ki, əksinə biz çıxadıq, Allah təvəkkül etməklə, və sənin yalantı saymaqla əlhamdülillah və səfəri də bərəkətdə olur. Xalajda qırıb tökürəmsin. Birazından başqa. Ona görə də mühtərəm müsəlmanlar çalışma lazımdır ki, indi səfər ay gəlir, bu datil əqidəni yığışdıraq, səfər ay əla aydır, yüngüldür, gözəldür, ağır deyib, obirsə ailəndə heç bir fərqi yoxdur qərdəşdər, narahat olma, öz də bilgi rəngi qoxma, Sefer ayı özü də görürsən ki, müsəlman ayıb gün-günlə diyan bırakır. Məsələn, yanlar bu xristiyanlarda qalır. Məsələn, yanlar ələ yanlardır, fəyil. Amma müsəlmanlarda isə, məsələn, sefer ayıq qışda olur düşür, yayı da düşür. Bu səni işarı deyil. Bu səni işarı deyil, qoxma yine. Arxan ol, toyu deyilə, də eləzə vəlayı, ticarətvi də, işlərvi də gör, Allah təvəkküllə, Və bir günün ki hər şey Allah Subhanahu taala qəza olur. Və bu da düzgünə qiydə. Allah Subhanahu taala bizi sağlam səhih əqidədə sabit etsin. Allah xanlıq xalqımıza hidayət versin və Allah Subhanahu taala ölkəmizəm, Azərbaycan ölkəmizə xəterdən, baladan qorusun. Allah Subhanahu taala məscidlərə kömək olsun. Allah Subhanahu taala xüsusən Məscidəbəkir məscidini açmağa kömək olaraq, yarab kimlər ki mane يارب اولار اله خلستلي لافي كي اولار شفاسه بو دنيا توفولماسن. حق اولار زواستف الله عليكم وللسائر المسلم من كل جنب استغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصابه اجمعين. بهذا الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربة. وينهان الفحشاء والمنكر والبغي يعيدكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تسنعون وأقم الصلاة